Egyesült Államok, Florida, Freeport közelében Az Eglin radarállomás parancsnoka egyelőre nem látta pontosan, mi történt Vladimir Putyin repülőgépével. A mexikai övöl partjától nem messze egy régi 200 méter mély út alján kiépített atombiztos bunkerből irányította az operáció megfigyelését és az összes kommunikációs csatornát. Mind a 128 követő pozícióban katonák ültek, a rendszer teljes kapacitással futott. Az amerikai hadsereg rendelkezésére álló műholdrendszerek közül teljesen logikusan a kilövés idejére két olyan navigációs műholdat állítottak az altálykos Agacsi régiója fölé, ami segíteni tudta a Petriot rakéták kilövését, aztán a célra tartást és a precíz sebességkommunikációt, főleg a két rakéta között. Eztette tette például lehetővé, hogy az utolsó pillanatokban elcsúsztassák a robbanási pontokat egymástól 400 méterre. Most viszont már másra volt szükség. Az események iránya megváltozott. A navigációs műhold szeme nem volt elég éles. De hát nem is erre fejlesztették ki, nem megfigyelésre, nem erre a szituációra. A felbontása túl alacsony volt, pixelenként 70 centimétert fedett le, ezért a kialakult új helyzetben a képernyőkön nem látták tisztán, hogy mi történik a kényszerleszállás után. Észlelték ugyan, hogy az Ilyushin földet ért, látták a lángokat, és azt is, mintha néhányan életben maradtak volna, mert elmosódva úgy tűnt, hogy néhány pont távolodik a géptől. De nem látták pontosan, hogy kik azok, mert az arcukat nem lehetett felismerni. A parancsnok rögtön utasítást adott a műhold struktúra átrendezésére. A terület felett most már felderítő és nem hadműveleti kommunikációs műholdakra volt szüksége. A rendelkezésre álló három lehetőség közül az esemény követve az amerikai hadsereg Spears műholdjait választotta. Azonnal a terület fölé rendelt egy objektumkövető műholdat. Rögtön jelezték is neki, hogy a legközelebbi ilyen 17 percen belül tudja elfoglalni a megfelelő pozíciót, egy másik pedig, amit a parancsnok szintén kért, 22 perc múlva. Ez utóbbi a legfejlettebb voz volt, vagyis egy széles terület megfigyelő műhold. Ez a kettő így együtt megfelelő pixelfelbontást tett lehetővé, azaz, ha már ott lettek volna a Csujszkii főút fölött, akkor a parancsnok felismerte volna az eget néző öltönyös férfi arcát, aki a hátán feküdt 200 méterre a lángoló repülőgéproncstól. De a műholdak még nem voltak ott.